Aztiak gira gire ban hosti dira legoer ditik, eta hor segitzen dugu egun, zen eta ja, urte bat negoziak eta prima aferaren zat, eta azken egunetan bertzen bukatu, baina sindikatua eta zuzen dardia ez dira ados diarri. E, gire ban gerri gire girenenak gira blok e, operizioetan girenenak, alerde hosti dira badira hiru bloke beharian kardiologiaren zaten eta iruren gainan bat uh, goitzen da itzultzen, bakrik urgentzien eta goizuntan kardiologiak dira puskat presioa egiten uh, beren uh, operazioak egiteko eta segitezen itzultzen uh, eta ipatu duten bezala orxindikatuan rekizizizioa izatean lagidea batzuk uh, baina noro narki urgentziak egite egiten eta hor puskat itzen gainan jokatzen da uh, kardiologiak jaitzen dutela gauza batzuk direla uh, Uh, Orgenteak, behin ez direna bortzak zala, hor behagira berdintzuzendariak deituko gaitu. Azkenean, uh, gireban jarri gira, behinat ez da gauz guti goda ama bost euro berruiten zat gireago gireban gira. Bennegoziaketak blokatuak dira,zen uh, ordugu parian uh, zuzendaritza bat uh, blokatzen dena ez duena uh, orgas bat ekin nahi eta dolate batere hasi gira hemen hasi dira langileak hasi dira lana utzi dute biorenez, edo laborenez eta parian e beti zuzendariaitza blokatua da. Mm. Langileak galetzen zuten hirurogoi euroa hilabetero, uh, betero uh, jakinarhar da hori gauza gutxi dela jakinez uh, benefizioak zertan dira eh, 6.000 euro pasa orduan uh, ala bejz blokatzen gira, bloka tu abdilata uh, l'anglia qui même près de dilabru Ez hori egia da, ez dugula ulerzen. hemengu um, zuzendaritzaren partez, ez dugula ulerzen isiltasun hori, baina nire uh, zuzendari bat badan bere gainean, eta eh? berak ere uh, isiltasun horokorrean sartzen da. Ondorioak zerbizuaren zatoz, hauekin pazienten zatoz, zer gizanen dira? Diakimear da, gaur sartzen direnak, edo uh, joan den hastean ere sartu direnak, edo, ez dutela, egin uh, azterketak pasatu, edo uh, berriz joan direla. Uh, ramardena, jostatzen dira jendearen usasunarekin.